Kapitola 12. Tedy Ježíš šestý den před velikonocí přišel do Betany, když byl Lazar ten, kterýž byl umřel, jehož skřísil z mrtvých. Je připravili jemu tu večeři a Marta posluhovala. Lazar pak byl jeden ze stolících s ním. Maria pak vzavši libru masti drahé z nárdu výborného, pomazala noh Ježíšových a vytřela vlasy svými nohy jeho. I naplněn je z dům vůní té masti. Tedy řekl jeden z učedlníků jeho, didáš Šimona Iškariotského, kterýž jej měl zradití. Proč tato mast není prodána za 300 peněz a není dáno chudým? To pak řekl ne, že by měl péči o chudé, ale že zloděj byl a měšec měl a to, což do něho kladeno bylo, nosil. Tedy řekl Ježíš, nech jí, pohřbu mého zachovala to. Nebo chudé vždycky máte ze sebou, ale ne vždycky míti budete. Věděl pak zástup veliký z židů, že by tu byl. I přišli ne pro Ježíše toliko, ale také, aby Lazara viděli, kteréhož byl zkřísil z mrtvých. Radili se pak přední kněží, aby i Lazara zamordovali. Nebo mnozí z židů odcházeli pro něho a uvěřili v Ježíše. Na mnohý zástup kterýž byl přišel k svátku, když uslyšeli, že Ježíš je zde z Jeruzaléma. Nabrali ratolestí palmových a vyšli proti němu a volali. na požehnaný, kterýž se béře ve jménu páně, král izraelský. I dostav Ježíš osládka sedl na ně, jakož psáno jest. Neboj se, dcerosionská, aj král tvůj béře se na osládku sedě. Tomu pak nesrozuměli učedlníci jeho zprvu, ale když oslaven byl Ježíš, tedy se rozpomenuli, že to psáno bylo o něm a že jemu to učinili. Vydával pak svědectví zástup, kterýž byl s ním, že Lazara povolal z hrobu a skříšil jej z mrtvých. Protož i v cestu vyšel jemu zástup, když slyšeli, že by ten div učinil. Tedy farizeové pravili mezi sebou, vidíte-li, že nic neprospíváte, a i svět postoupil po něm. Byli pak někteří řekové z těch, kteříž přicházívali, aby se modlili ve svátek. Ti tedy přistoupili k Filipovi, kterýž byl od Bedsady Galilejské a prosili ho škouce, pane, chtěli bychom Ježíše viděti. Přišel Filip a pověděl Ondřejovi Ondřej pak zase a Filip pověděli Ježíšovi. A Ježíš odpověděl jim řka: Přišla hodina, aby oslaven byl syn člověka. Amen, amen, pravím vám. Zrno pšeničné padna v zemi, neumřeli, onoť samo zůstane, a pak umře, mnohý užitek přinese. Kdož miluje duši svou, ztratí ji, a kdož nenávidí duše své na tomto světě, životu věčnému ostříhají. slouží mi kdo, následujíš mne, a když jsem já, tuď i můj služebník bude. A bude-li mi kdo sloužití, poctít ho otec. Nyní duše má skormouce najest, a což dím. Otče, vysvoboď mne z této hodiny, ale proto jsem přišel k hodině této. Otče, oslaviš jméno své. Tedy přišel hlas z nebe, i oslavil jsem, i ještě oslavím. Ten pak zástup, kterýž tu stál a slyšel, pravil, zahřmělo. Jiní pravili, anděl k němu mluvil. Odpověděl Ježíš a řekl, ne pro mneď hlas tento se stal, ale pro vás. Nyní jest soud světa tohoto, nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven. A já budu lid povýšen od země, všecky potáhnu k sobě. To pak pověděl znamenaje, kterou by smrtí měl umříti. Odpověděl jemu zástup. My jsme slýchali z zákona, že Kristus zůstává na věky, Teda když ty pravíš, že musí být i povýšen syn člověka? Kdo jest to syn člověka? Tedy řekl jim Ježíš, ještě na malý čas světlo s vámi jest. Choďte, dokud světlo máte, ať vás tma nezachvátí, nebo kdo chodí ve tmách, neví kam jde. Dokud světlo máte, věřte v světlo, abyste synové světla byli. Toto pověděl Ježíš a odšet skryl se před nimi. A ačkoliv tak mnohá znamení činil před nimi, však neuvěřili v něho. Aby se naplnila řeč Izajáše proroka, kterouž pověděl, pane, kdo uvěřil kázání našemu, a rámě hospodina, komu je zjeveno? Protoť nemohli věřiti, že opět Izajáš řekl, oslepil oči jejich a zatvrdil srdce jejich, aby očima neviděli a srdcem nerozuměli, a neobrátili se, aby jich neuzdravil. To pověděl i Zajáš, když viděl slávu jeho a mluvil o něm. A ačkoliv mnozí i z knížat uvěřili v něho, však pro farizeje nevyznávali, aby ze školy nebyli vyobcováni. Nebo milovali slávu lidskou více, než slávu boží. Ježíš pak zvolal a řekl, kdo věří ve mne, ne ve měť věří, ale v toho, kterýž mě poslal. A kdož vidí mne, vidí toho, kterýž mne poslal. Já světlo na svět jsem přišel, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal. Ale slyšel lid by, kdo slova má a nevěřil by, já ho nesoudím. Nebo nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych spasil svět. Kdož mnou pohrdá a nepřijímá slov mý, máť, kdo by jej soudil. Slova, kteráž jsem mluvil, tatěj soudití budou v nejposlednější den. Nebo já sám od sebe jsem nemluvil, ale ten, kterýž mne poslal, otec, on mi přikázání dal, co bych měl praviti a mluvití. A vím, že přikázání jeho je život věčný. A protož, což já mluvím, jakž mi pověděl otec, tak mluvím.